Slyš můj hlas, když volám, smiluji se nade mnou, odpověz mě. Vybratši se věčně vás pítám v dnešní na neděli ex-audit. Minulá neděli byla rogáte, šlo o modlitbu prostě. Ale dneska jde znovu o modlitby, o modlitbu z druhého pohledu. Slyš můj hlas, gospodin, když volám. Slovo ex audi. Slyš, myslíš naši modlitbu. Opíráme oči na holu. Božímu světu. Dneska můžeme se dívat přes modrou oblohu na rozdíl od čtvrtka, když jsme stali v dešti, ale přece jenom zachováni před deští u Jordánu. Jsme po na nebe vstoupený svátek, který připomínám, že Kristus je u Zároveň den je 16 května. Já nevím, jestli vám to ještě něco říká. Do roku 1925 to byl ještě státní svátek, než československá vláda ho zrušila. Svátek ráda Pomůckého. A jak jste mohli číst v tisku, chystal se letos něco velkého, přelet stíháček nad Prahou, ponieważ letos bude 300 let od blahořečených svatojanské, On v rámci svatojanské slavnosti bude se připomínat 300 let od blahořečených Jana nebo Holmudského. My to vidíme spíš z druhé strany a jsme si vědomi, že Jan Nepomucký, který se těžko rekonstruoval jako historickou osobu, byl zneužíván v proti reformaci, proti evangelikům. Patron spovědního tajemství. Měl zajistě přetahovaný evangeliků, protestantů do zpátky do katolické církvi. V devatenáctém století to bylo opačně, když o to Abel zvěřenil svou knihu, legenda o svatém Janem, Janu Nepomuckém, všichni, kdo mysleli národně, rodilí proti němu proti protivníku mistra Jana Husa. My jsme v církvi kontroverzní, V církvi ohrožené vždycky nejenom pro následování ze strany mocných, ale také ohrožena spojení se s mocnými. Objednající stíháčky, nebo jiné horší věci. Tak se na začátku této bohoslužbě soustředme na Pána Cjetví, která nám slibuje, že se o nás bude starat ať se stane cokoliv. A který zařád řád křesťanů s lidí povolává své svědky, které budou zvěstovat ryzy Evangelion. Z této Evangelia žijeme a za to Boha, Bohu děkujeme. Před trůnem, kam modlitba má, pozvědá se. Je Kriste slávy, ty jsi vyvíšen nad celý svět. Prosíme tě, nezanech nás samotné a bez útěch. Ale sesílej nám záslibeného ducha, aby nám byl oporou při všech pokušených a dovedl nás tam, kam jsi nás který ty, který s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vlámeš od věku na věky. Amen. Dnešní čtení z listu Efejským apostol píše Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský a pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás Jeho duchem posílil a upevnil vníčními člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste jste a zakotvěni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šíška a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostopit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, je mu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, po všecka pokolení, na věky věku. Amen. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. Haleluja.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 Musí, musí duch svaty něco na evangeliu doplnit? V církevních dějinách byly takové křesťany, kteří říkali: Ano, musíme přijmout ducha do naše církvy. Jinak to nestačí. Ti druzi nikoliv netvrdili, že.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 Jsou jeden velký projev, jedna velká řeč na rozloučenou. Ježíš se loučí s učedníky a Ježíš má starosti o své učedníky. Proto přenáší, před, před, před, přenáší tato slova na zelený čtvrtek při stolu před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 Vzpomínáme na to, jak to bylo s tím rozloučeným Jiříšovem, třeba podle Lukášova evangelia, který nám líčí, jak Ježíš shromažďuje úředníky na jednom kopci a pak jim dává úkol. Jdete ke všem národům, učtejí, ji a.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 Dělá špatně, protože ta provokace musí tam být. Abychom si to uvědomili, to je Jiříšova starost. To chce, abychom to přijali, abychom byli mu věrní, abychom byli připraveni.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 tak i když církev je nejunavenejší, i když je nejchudší a nejslavější, dokonce i zcela nespolehlivá, Ježíš tuto církev pověřuje. Tuto církev chce mít, aby mu dala, podala svědectví. Křesťany mají přijmout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 máme od tebe slib, že budeš se o nás starat, že nás slyšíš, když se modlíme k tobě, když potřebujeme ti, tak ty tam seš a posíláš nám přímluvce, utěšitele, advokáta. Děkujeme ti a vyslyš naše modlitby, když Sobě voláme, když prosíme nejenom za sebe, ale za všechny lidi. Za ty v našej okolnosti, které mají sami starosti. Za lidi, které jsou zneuprátelené pomoci jim překonat mlčení. Prosíme ti za lidi, kteří jsou vzadmoucení, kteří ztrátili milého člověka, kteří byli zklamáni a kteří chtěli, ale nevěli, jak pokračovat. Prosíme Tě za náš zbůr, vy nám, aby se podařilo společenství, ve mm. kterých Dělá každý něco, kde každý může můžem přispívat, být k dispozici pro bratra a sestru, kde můžeme spolu chválit to jméno, kde můžeme sloužit lidem venku. Myslíme na lidi v našem městě, že se pro bousí. abychom nebyli lehko vyslani, Když snažíme se obnovit normální život. Děj abychom všem brali pohled na druhého silný, na slabší. Prosíme ti za lidi z zemí. Prosíme tě za lidi, kteří jsou chuději a nemají to potřebné životy. Prosíme tě za lidi, kteří hledají nebe a neznají sebe. Dej našeho světa světkovi, světky, kteří o tobě Něco vědný, které ti zažili a který dokážou přesvědčit Ježíc. Nebeský oče, ty jsi přijal tvého syna, zkřísil ho z, z a on nastoupil tam, kde jsi ty, abychom byli neustále s tebou, spojený. Když voláme tuto modlitbu. pomoc naši slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přilouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Pořehnej vám, hospodina, ostříhej vás, Osvět, hospodin tvárcou nad vámi a buď vám milosti. Obrať hospodin tvárskou k vámi a dej vám pokoj. Kristus Amen. Amen. má v rukou celý svět.